Codreanu Sonete Parnasiene Scamatorul întinde brațul și din pălărie ca prin minune încep acum să iasă un porumbel, un iepure de casă cu tip panglici o întreagă florărie. Dar hocus pocus binișor o lasă cu gură în jos. E altă boscărie, de sub joben apare o farfurie cu un șnițel bine carnisit pe masă. Așa mereu și vulgul cască gura la cel ce pare că a învins natura, el concurează pe copiii muzii, el din nimic îți dă fripturi și poame și totuși rabdă uneori de foame, e fabricantul nostru de iluzii.